A szultán tokai itókája. Egyiptomi kalandjának elmesélése után Münchhausen jó éjszakát kíván barátainak, és elindult, hogy lefeküdjön, mert igen elálmasodott. De a barátok útját állták. Minnyájuk kíváncsiságát felcsigázta azt, hogy a báró a szultán titokzatos háremébe is megfordult, amelyről annyi szóbeszéd járja. A hárem hallatára kétfelé álltak a fülek, felizzottak a tekintetek, hiszen maga ő szultánsága és hatalmas birodalma legszebb gyöngyszemének tartotta háremét. Megostromolták át a bárót, hogy legalább valamicskét meséljen a nagybecsbe tartott háremről. Münchhausen ellenállt ennek a kérésnek, de mert nem akarta megbántani vidám cimboráit. Körükbe maradt, ám a szultán háreme helyett azt mesélte el, hogyan menekedett meg a szultán hóhérjától kincsetérő szolgái segítségével. Hát egyiptomból való visszaérésem után élettem a szultán kedvence nyakra főre elhalmozott kegyeivel. Mégül már én iset tudott nélkülem, így állandó ebéd és vacsora vendége lettem. – Elárulhatom nektek, hogy a török császár konyhája a világ valamennyi fejedelmények konyháját felülmúlja. – Sajnos a megállapításom csak az ételre vonatkozik, az italokra nem, mert Mohamed proféta megtiltotta híveinek a borivást. – Bizony, a török lakomákon egy korcs bor sem öntözheti a gégét? – Ám ami nyíltan tilos, mégis mégiscsak megcselekedhető – így a szigorú tilalom ellenére nem egy olyan török úr akad, aki a német papoknál is jobb értője a bornak. Nos, az után mértán tartozott a legkiválóbb borszakértők közé. Az asztalnál rendszerint velünk küldött egy főpap is, vagy ahogy a törökök nevezik, a főmufti. Ő mondta el az imát lakoma előtt és után. Épp ezért nagy becsben tartották. Amíg a főmufti a hasát tömte, senki se gondolhatott borra de azt a bontás után a szultán szobájába mindig készel létben állt egy-egy palack kitűnő bor. Egyszer ebéd után titokba és barátságosan jelt adott a szultán, hogy kövessem dolgozó szobájába. Amikor bezárkoztunk, egy rejtek szekrényből palackot vett elő, és így szólt. Kedves, mintha uzenem. tudom, hogy ön remek értője a bornak. Éme egy palack tokai. Fogadni mennék, hogy ilyen pompás bort még nem ivott sose. Azzal ő felsége mindkettőnknek töltött egy-egy pohárra. Kocintottunk. Nos, hogy ízlik? Csodálatos, ugye? Ö, nem rossz borfelség, válaszoltam, és talán az ördög bújt belém, mert így folytattam. De engedelmével már csak őszintén megmondom. Ennél sokkal jobb tokait itt a megboldogult Károly császárnál Bécsben. Azt kellene felségednek megkóstolnia. Munchhausen, barátom, Bocsát között velem vitába szóltam. Hiszek önnek. Ám lehetetlennek tartom, hogy ennél jobb bor volna a világon. Ezt a palackot ugyanis évekkel ezelőtt kaptam egy magyar lovaktól, aki azt mondja, ez a borok királynője, és ennél jobb bor nincs a világon. <gül> Puszta szócséplés felség. Szócséplés. Tokai és Tokai között is van különbség. Kardoskodtam a maga, igaza mellett. Úgy látszik a magyar urak szűkmarkúak, ha ajándékról van szó. Méve fogadjunk, hogy egy óra leforgása alatt olyan tokait hozatok felséget asztalára a bécsi császár pincéjéből, ami valóban a borok királynője. – Münchhausen, Münchhausen, ön csak a levegőbe beszél, – háborgott a szultán. A szultán tamáskodása és a felhajtott borz megzavarta a fejemet. – Igen, becsíptem, és megbátorodtam. Nem beszélek a levegőbe, felség, egy óra múlva itt lesz az asztalon a palack, s az valóban tokai lesz. Nem ilyen mustocska, mint ez. A szultán felkapta a fejét. Münchhausen, Hörögte. Ön lóva akar tenni, ezt pedig kikérem magamnak. Szavahihető embernek ismertem eddig, de úgy látszik most a bora fejébe szállt, és ezért beszélít mindenféle képtelenséget. Felség, amit mondtam, nem képtelenség. Állom a szavamat. Ha egy óra múlva nem lesz itt a Tokai Bécsből, a fejemet vétetheti. Nos, áll a fogadás? A szultánt felingerelték szavaim. Szaván fogom, mint kiáltotta. Ha nem lesz itt az asztalon pontosan négy órakor a Bécsi Tokai, könyörtelenül lefejeztetem, mert még barátaimtól sem tűröm a tréfát. Ön pedig önként ajánlotta fel a fejét. Viszont ha önnyeri meg a fogadást, annyi ezüstöt, aranyat és drága követ vihet el a kincstáramból, amennyit legerősebb embere elbír a hátán. Ebből láthatja, mennyire értékelem a fejét. Állom a szavam, felség, Pattogtam a fogadás lázába. Tintát, luttóllat és papírost kértem, s már is levelet írtam Mária Terézia császárnőnek. Felséges, asszonyom! Felséget bizonyára dicső emlékezetű megboldogult atya ura pincéjét is örökölte, így hát esedezve kérem, küldjön egy palackal nekem legjobb tokaiából, amelyből annak idején atya urával együtt cicogattam. Kérem, kegyeskedjék legalázatosabb kérésemet, mielőbb teljesíteni, ugyanis egy roppant fontos fogadásról van szó. Egy sorok átadója hozza majd el nekem felséged rendkívül értékes ajándékát. Előre is a leghálásabb köszönetemet kifejezve, mindenkori viszontszolgálataimat alázatosan felajánlva maradtam odaadó híve. Eleve lett pontosan három óra öt perckor átadtam a futáromnak, aki nyomban levette lábáról a kölöncöt, és futólépésben indult Bécsbe. Ezután a szultánnal megiszogattuk a maradéktukait, miközben türelmetlenül vártuk Bécsből a borok királynőjét. Az óra lassan negyedet ütött, aztán felett majd a háromnegyedet is elütötte. De az én várva várt futáromnak még híráhamba se volt. Utólag megvalva, hol a hideg futkosott a hátamon, hol pedig Pokoli forróság öntött el. Úgy láttam, hogy a szultán egyre csak a csengő zsinórját nézi, amelyel majd a hóhír csengeti be. Őszultársága kegyes engedelmével, hogy friss levegőt cippant, csak jártam egyet a kertbe. Tüstény vettem, hogy néhány fog meg titokba minden lépésemet figyeli. Persze a szótán minden óvintézkedést megtett, hogy megtarthassa a szavát, vagyis a fejemet vétesse, amennyiben mégsem kerülne asztalára a világ legfinomabb tokaibora. Amikor az óramutató 3 óra 55 percet mutatott, hideglelést kaptam. Szinte az utolsó percbe jutott az eszembe, hogy a mesterlövészért s azért a fickóért küldjek, aki a fű növését is meghallja. Jöttek is nyomba mind a ketten. A fickó a földre tapasztotta a fülét, és legnagyobb rémületemre kijelentette, hogy a futárom ez a semmire kellő nem fut, hanem egy fa alatt alszik, mégpedig messze és rettentően húzza a lóbört. Mesterlövészem erre felrohant a legmagasabb erkéde, Nyújtózkodott, ágaskodott, majd így kiáltott le. Mm, szavamra ott fekszik az ebogatta Belgrád mellett egy töltsfa alatt. A palack is ott hever mellette a földön. <gül> – No, megállj te gézen, gúz, majd én felköltelek. Azzal vállához kapta a puskáját, és a teljes adag sörétet a messzi töltyfa koronájára lőtte ki. Égesőként záporozott a sok, mak, levél, ág és gaj a hétalvóra. A különös zuhany fel is ébresztette. Nyomban talpont termett. Tudta, mi forog kockán, így hát úgy megsarkatjuszta önmagát, hogy négy óra előtt, harminc másodperccel minden eddigi teljesítményét magasan túszányalva a tokaival és Mária Terézia levelével, levegőért kapkodva a szultán magállakoztája előtt állt. Égígért örömünk, a szultán és az enyém. A kényes, fényes padisak épp csak megizlegette ingyenc módjára a borok királynőjét, és már is így szólt. Kedves Münchhausen! Ne nehez érte, de ezt az isteni tokait magam szopogatom el. Önt jobban kedvelik Bécsbe, mint engem, így könnyebben jut hozzá a borok királynőjéhez is. S azzal a vagyontérő palackot bezárta a rejtek szekrényébe, a kulcsot a zsebébe süllyeztette, és színe elé hivatta kincstárnokát. A szultán hangja ezüst csengetyűként csilingelt a fülembe. Nyert barátom, megadom hát a tartozásom. Mondta nekem, majd kincstárnokához fordult. Kincstárnokom, halt parancsom. Annyi kincset adas Münchhausen barátomnak, amennyit a legerősebb ember elbír. A kincstárnok oly mélyen hajolt meg szultánya előtt, hogy órát beverte a márványpadlóba. Az uralkodó barátságosan felém nyújtotta jobbját, majd kegyesen elbocsájtott bennünket. – Gondolhatjátok, drága barátaim, hogy nem estem a fejem lágyára, és habozás nélkül kihasználtam páratlan szerencsémet. Nagy erejű szolgáért küldettem, s amikor az megjött, a kenderkötelekkel, sietve a szultán kincstárába mentünk. Emberen nem sokat téblából, karmadával halmozta össze a kincset egy ponyvára, majd a vállára vette a hatalmas bacsüt. Amit az én izomkolosszusom, miután kicipelte a batyut, a kincstárba hagyott, <gül> ingyen se nektek, barátaim. Mérhetetlen gazdag nyereményemmel, gondolkodás nélkül a kikötőbe siettem. Ott kibéreltem a legnagyobb teherhajót. Kincsetérő szolgáimmal hajóra szálltam, és drága rakományunkkal, mielőtt még a szultán észbe kaphatott volna, gyorsan kihajóztunk a nyílt tengerre. <gül> Amitől tartottam, bekövetkezett. A kincstárok ugyanis hanyat homlok a szultánhoz a rossz hírel, még csak a kincses kamra ajtaját se zárta be, hiszen az jó formán üres volt. A szultán megdöbbent, hiszen én fogadásunk értelmébe cselekedtem. Amikor megdöbbenését ön már erősen bánta könnyelműségét. No, nem sokáig tépte a szakállát. Színe elé a török tengeri ármádia főadmirálisát és utána küldte egész hajóhadát azzal az üzenettel, hogy a felséges úr nem így értette a fogadást. Még csak két mérföldnyire lehettünk a partól, amikor észrevettem, hogy a török flotta duzzadó vitorlákkal űzőbe veszi hajómat. Hm, szegény fejem! Alig, hogy megmentettem a hóhér bárgyától, már is újabb veszélybe került. Gondolhatjátok, mekkora gondba főttem? No de, szerencsére eszembe jutott az inderek szélfújó szolgám, aki már is ott termet mellettem és megnyugtatott. Nincs mitől tartanom. Ezután visszasétált a hajó tatjába, kényelmesen a korláthoz támaszkodott, és úgy tartotta a fejét, hogy egyik orlukából a tölök flottára, a másikból pedig a mi vitorlánkra fújhasson. Akkor a szelet fújt üldözőinkre, hogy azok egyszeribe tépett vitorlákkal, törött árbocokkal újra a hadiki kötőbe találták magukat. Így már tehetetlenek voltak. Üldözésünk már, szóba se jöhetett. Szélfúvó hajónkat néhány óra lefolgása alatt Itáliába röpítette, ahol szerencsésen kikötöttünk. Sajnos a szultán kincsei nem hozta szerencsét nekem. Itáliába olyan szegénység és nyomorúság fogadott, hogy jóságos szívem szavára hallgatva kincseim és aranyaim nagy részét az utcai kódosok között osztottam szét. Nyereményem szerény maradékát pedig tolvajok lopták el tőlem, amikor Rómába utaztam. A rablás épp a nagyhírű hírű Lorettói templom előtt történt. A szent kegyhely csöppet se zavarta a tolvajokat. A nagy létszámú akkora zsákmányt harácsolt, hogy ezred része is elegendő lett volna annak, hogy mind magunknak, mind pedig minden gyermekünknek és kései leszármazottunknak előre bőnbocsánatot vásároljanak eddig elkövetett és ezután elkövetendő bűneinkre. Sőt, még a legszentebb és legilletékesebb kéz szent áldása is kitelt volna belőle Rómába. Jó ét, barátaim, most már legfőbb ideje, hogy lefeküdjünk.